Krétakör kör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a d 99 es számon. hallgatókat, Lakatos Gyula vagyok, Bányai Gézával, társammal és három vendéghölgyel, Irénnel, Annával és Ilonával ülünk itt a stúdióban. A mai témánk egy nagyon érdekes és uh, ugye hát uh, nagyon sok embert szinte mondhatjuk azt, hogy 99%-ban foglalkoztatott uh, uh, témával beszélünk. Az elvált szülők és kapcsolattartás a téma, a kapcsolattartás a szülők között, kapcsolattartás a szülők a gyermek között, kapcsolattartás a szülők, gyermek és a társadalom, az iskola, közintézmények és egyéb hivatalok felé. Ugye, hát ezzel azt hiszem mindenki egyetért, hogy ezen nagyon-nagyon nagy terület, nagyon sok probléma adódik ebben a viszonyban, hiszen... Az alapfelállás ugye az, hogy két ember összeköti az életét szeretettel, boldogságban, közös tervekkel, amiben későbbiek során egy életet vonnak be egy gyermek, vagy több gyermek személyében, és akár az egyéni, tehát a szülők, vagy a gyerek magatartása, vagy a társadalmi körülmények folytán idővel problémák adódnak és ezeknek a problémáknak a megoldása, kezelése, pozitív irányú kezelése, ugye nem minden esetben egyszerű terület, nem minden esetben felkészült akár a szülők, főleg a fiatal házasokról, fiatal korban lévő házasokról van szó, de még a későbbiekben, időskorban is rengeteg problémát okoz ennek a kezelése, és ebből rengeteg vita nehézség számít. Tehát a mai műsorunkban azt próbáljuk megoldani, megnézni, azt boncolgatni, megbeszélni, hogy ennek a problémák a kialakulása és főként a kezelése a pozitív irányú kezelése milyen segítséget adhat akár egyénre szabotra vagy családra szabotra meg is kérném kedves vendégeinket hogy milyen problémákkal találkoztak ezen a téren a saját életükben mik azok a mi területek előtte én hadd mondjak valamit hisz mi itt beszélgettünk három vendégünk alapvetően Azért jött, mert az elvált szülők gyermekén elhelyezési ügye az, ami tulajdonképpen nagyon sok problémát vett fel Magyarországon legalábbis, és nagyon sok tekintetben botrányos és, és fájdalmat okoz családoknak, a gyereknek és a szülőknek, néha mindkettőnek, néha csak az egyiknek, megoldhatatlan probléma elé állítja őket, Ugyanakkor nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Gyula ezt bevezette, és örülök is neki, hogy így tette, hisz euh, amiről beszélni szeretnének, az egy meglehetősen konkrét probléma, ami, ami ugyanakkor nagyon sok embert érint, de nagyon jó lenne, hisz az élettapasztalát áll, áll mögöttük, hogyha egy kicsit abba az irányba is segítenének, hogy ennek ezt az általánosabb meg, megközelítés, amit Gyula is felvázolt, ez, ez, erre is szóljunk, hisz, hisz a keserűség az feltételezem, és én úgy látom, hogy, hogy jó gondolatokat is szül, hogy vajon miképpen lehetne ezt másképpen csinálni. Hogy kivel kezdjük, aki elmondja a szituációt. Hát én is <coughs> csatlakoznék Gyulához annyiban, hogy, hát, hogy, hogy amikor két ember összekerül, akár fiatalon, akár nem, abban a reményben kerülnek össze, hogy gyerekek gyerekeik születnek és egy harmonikus családot alkotnak. Hát erre is van, hál' Isten példa. Látunk ilyet, ha nem is sokat, sajnál. Na most idővel az a két ember, két ember között ilyen-olyan problémák keletkeznek, féltékenységtől kezdve nagyon sok mindannyian ismerjük, hogy milyen problémák keletkezhetnek. Amikor már úgy érzik, hogy nem tudják ezt ketten kezelni vagy megoldani, ugyan van, aki párterápiával, családterápiával is próbálkozik, szóval sokféle megoldási kísérlet létezik, de amikor úgy látják már, vagy csak az egyik fél úgy látja, hogy ők ezt már együtt megoldani nem tudják, akkor elváldnak. Na most sokszor ez után kezdődnek a, hát a nem, nem kellemes dolgok, hogy, hogy vajon mi lesz a gyerekkel, vagy a gyerekekkel, mi a gyerek érdeke. Na most az a probléma, hogy a két pár, hogyha, hogyha nem sikerül békességgel elválniuk, ami sajnos elég gyakori, akkor egymásra terheli a felelősséget. Az egyik azt mondja, hogy te vagy a felelős, a, és fordítva, és a, és a gyerek itt egy, ö, ö, látszólag róla van szó, szóval úgy néz ki, mintha a gyerek érdekét képviselni mindkét szülő, aztán később csatlakoznak a gyámhivatalok, bíróságok egyebe Valójában nem a gyerekről van szó, csak az ő nevében beszélnek, hanem a két szülő között gyakran az általuk sok-sok éven, 5-10, akár 20, bárhány éven keresztül az ő által az, a meg nem oldott problémáik, és a, gyak, sajnos gyakran az egymás iránti gyűlölet az, ami őket mozgatja. És eszembe jut erről egy régi vicc, ami úgy hangzik, hogyha ha egyikünk meghal, akkor én, én Prágába utazom. Vagyis sokszor ez vérre megy. Vagyis, hogy ki kit győz le, ki kit öl meg egészen szélsőségesen. És mivel, mivel sajnos Magyarországon a, a pszichológianak, pszichoterápiának, családterápiának kevés még a becsületes ha kevéssé elterjedtek ezek a módszere, Gyakran az egyik félnek a baráti köre őt támogatja, a másik fél őt támogatja, és a harc folytatódik, a helyett, hogy megbékélés lehetne, na most ennek is vannak már szakemberei. Létezik családterápia, léteznek kívülálló szakemberek, akik ebben segíteni tudnának. Csak hogy sajnos a gyámhivatalok, a, illetve a bíróságok jelenleg még nincsenek felkészülve erre, a pszichológiai műveltségük, hát, hiányzik. És úgy tűnik, mintha jelenleg annak adnának igazat, aki erőszakosabban képviseli a véleményét, akit harcosabban több beadványt ír, több, jobban mozgat, egy társaságot. Erősebben fordul a parlamenti képviselőkhöz, ilyen-olyan minisztériumokhoz, mert ugye a gyámhivataloknak is vannak fejebb valóik. Szóval aki ott erőszakosabban képviseli a saját érdekét, úgy néz ki, mintha a jog annak adna igazat. Szóval úgy tűnik, hogy hát még nem tartunk ott, hogy pártatlanul. Nekem nagyon érdekes ez a Történet, mert itt mindig egy történetről van szó, hisz egy valakinek a története fontos. Ez a Krétakörnek a története. Ugye esetleg röviden fönintéznéd a történetet, már itt a szereplők ki vannak osztva, ugye? Ott ugyan mint a két asszonyról lett volna szó. Hát itt még egy férfiről, meg egy nőről van szó. És euh, mégiscsak arról van szó, hogy a gyereket egy palossal ketté akarják választani. Ott a fájdalom. És a kívülállók itt nem bölcs királyképében jelennek meg, hanem, hanem mindenféle hivatalok formájában. És ez a dolog nem konfliktusmentes, hogy eh, idézd föl röviden ezt a történetet, hogy hát hozzá, ugye ezzel indítottak a műsorokat. Minden, minden bizony, hogy... nagyon sokan olvasták ezt a témát, több feldolgozásban, talán a, a a alkotása a legismertebb, hogy ugye amikor két, egy anya meg egy másik nő egy gyerekre jót tart, és akkor ugye jön a bölcs döntés, hogy ami első látásra egy nagyon drasztikus, durva, embertelen, meg nem is tudom milyen negatív jelzőkkel lehetne, hogy vágják kettő gyereket, és akkor így megoldják a kérdést. És ugye hát ez, mégis ez, ez a Gordius-i csomó megoldása itt is, hogy az anya, az igazi anya, hát ezt ez nem tűrheti, és akkor azt mondja, hogy inkább vigye az idegen, csak a, a magzatja, a csemetéje, a gyermeke az éjjel, mert hát az, az, az a lényeg. És tulajdonképpen ezért is választottuk mi ezt a műsor címet, hogy a problémák megpróbáljunk, bocsánat, hogy ezt mondom, idézőjelbe valami nagy Sándori karcsapással lehetőség szerint pozitív megoldásokat adni, és nagyon érdekes az, amit Irén itt felvázott az a problémák, és nekem is nagyon sok, hát nem csak nekem, minden embernek nagyon sok ilyen területen van véleménye, hogy ugye az a legfőbb probléma szerintem, hogy már eleve mondhatjuk azt, hogy egy önző társadalomban élünk, ahol az emberek a maguk érdekei alapján építik az életüket, utána, hogyha összeállnak valakivel, egy közös önző érdek, egy családi önző érdek vezérlőket, És bizonyos esetekben, ha konfliktus adódik, és az egyéni önző érdek magasabb lesz, mint a családinál is, ugye akkor jön a családban a konfliktus. Ugye a férnek vagy az anyának a, az önző érdeke erősebb lesz a család érdekénél. És akkor ugye jönnek a konfliktusok. És talán ugye, hogy sok ilyen kezdeményezés terv születik arra, hogy hogyan lehetne, Irén is ezt fölvázolta, megoldani. Ugye a legfontosabb talán az lenne, hogy eleve minél több olyan segítséget megadni a házasoltnak meg a gyerekeknek, a fiataloknak, amikor elkezdődik az életük, meg egy ilyen nagy fába, tehát a családalapításba, a házasságba vágják a fejszélyüket, hogy felkészíteni arra, mi már régen a Krétakörben egy előző adásban beszéltünk arról, hogy hol van az a régi szép annó idő, amikor a nagyanyáink, meg a nagypapáink egy szál vagy mivel összeálltak, és végig küzdöttek egy életet, és kitartottak egymás mellett. Mert eleve úgy indultak, hogy a másik iránti tisztelet, szeretet, tehát nem, nem egy, egy olyan érdek, hogy, hogy kihasználom, meg, meg, meg az én érdekeim szempontjából próbálom a másikat az életembe bevonni, hanem egy közös életcél. E tényleg, is az akkor jóban, rosszban kitartanak. És hogyha nehézségek vannak, akkor sem az egyéni önző érdekeket nézik, hanem hogy hogy tudnánk megoldani. És szerintem ennek a nevelésnek a hiánya nagyon nagy probléma a mai társadalom, hogy hogy nincs meg, és gondolom önöknek is ez a probléma. Ebből feszül, ebből keletkezik, hogy ez hiányzik. Ez egy társadalmi probléma, mert ugye a házasságnak több mint 50%-a fölgomlik folyamatosan. Ugye vannak többször, ős, tehát több alkalommal házasod emberek, és azok is fölbomlanak, és a gyerekek minden esetben sérülnek. Nagyon kevés az olyan eset, amikor ö, tulajdonképpen békésen meg tudnak állapodni, és ilyenkor jön az a harmadik fél, aki sajnos úgy tűnik, hogy egy pallostal néha idecsap, néha oda de ezt a bölcsességet nélkülözi. De itt van egy, azért ebben a történetben egy érdekes, de még mondják el a, először a dolgokat azért, hogy ennek a bölcsességnek nem biztos, hogy a, a királynál, vagy a hatóságnál kell lennie. Én ehhez szeretnék kapcsolódni, mert azt az érdekes tapasztalatot kellett megélni az utóbbi időben, hogy ugye két király dönt ezekben a kérdésekben. Az egyik a bíróság, a másik pedig a gyámhivatalok. A bíróság döntése azért működik nehezen, mert hosszú hónapokig tart, évekig tart, és a helyzet közben megoldatlan. Az a döbbenet, hogy ezzel szemben ugyanaz az intézmény, ami ugyanolyan problémákban hivatott dönteni, köteles 15 napon belül dönteni. A bíróságnál, ahogy Irén is elmondta, kevesebb a pszichológiailag is képzett bíró, a gyámügynél viszont kevesebb a jogilag képzett, pontosan jogilag képzett ember. És akkor ez a két hivatal dönt. Az egyik hosszú idő alatt, a másik túl rövid idő alatt. És bizony születnek nem megalapozott döntések. Itt a magukat összeosztál, az a fájdalom. Igen. Ugye? És emiatt, a fájdalom miatt, ha jól értesültem, ar hogy nagyobb összefogása volna szükség akár egyesületre, Én valamilyen szépen. olyan dologra, hogy ennek, ennek hangot lehessen adni. Itt, itt olyan fájdalom keletkezik minden nap szinte egy újabb tragédia, amire a rendszer nem tud megoldást adni. Van telefonálónk, itt találnak ilyen fejhallgatókat, hogy esetleg próbálják fölvenni, nem biztos, hogy jut mindenkinek, úgyhogy így megpróbálunk hallgatózni. Halló? Halló, jó napot kívánok! Én két dolgot szeretnék csak hozzátenni. Egyrészt, hogy a régiek házasságát nem akarok itt semmiféle negatív dologba átmenni, de a régi típusú házasságoknál, tehát mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon gyakori volt, hogy a házasságok nem szerelemből, hanem bizonyos egyéb érdekekből kötöttek, és mivel vállás nem volt azért a feleket, nagyon gyakran az, vagy az anyagi érdek, vagy a szétmenésnek az együtt, tehát hogy, hogy nem válhattak -e, ennek, a kényszere együtt hagyta, tehát ilyen megszokásból lévő házasságok nagyon nagy mennyiségben egyben maradtak. Na most ez nem jelenti azt, hogy ezek a házasságok abszolút optimális ter, ö, körülményeket teremtettek a gyereknevelés számára. Igaz, hogy a házasságok megmaradtak, de formálisak voltak. Azt most nem mondom, hogy a szülők nem tisztelték mondjuk egymást, de az a típusú kapcsolat, ami ideálisan feltételeződik egy apa és egy anya között, nem biztos, hogy megvolt. De emiatt tisztelték a vallást, hogy valamit, és emiatt próbálták Igen, igen. Próbált magukat. Emiatt, emiatt, emiatt tartották magukat, na most ez sem volt mindig konfliktusmentes, ez egyéni dolgoktól függött. Ez az egyik dolga. Másik, hogyha a bíróság, sajnos saját tapasztalatból tudom, ha a bíróság, ha a bíróság vállás esetén kimondja már a vállást is, az sem jelent mindig meg, megoldást a dologra, se a gyerek szempontjából sem, mert nagyon gyakran a tulajdon közös marad, és egyik fél sem költözik el a lakásból. Na most ezt nem lehet Magyarországon most jelenleg nagyon megoldani, hogyha ez a két fél továbbra is egyfedél alatt lakik, ugyanúgy mérgezik egymás életét, mint hogyha mondjuk házasok lennének, csak más minőségben. Tehát itt is egy ilyen megint valamiféle kultúrátságban van szükség, hogy ez a két fél már elvált féltként egy lakásban megfelelően tudjon viselkedni úgy, hogy a gyerek sem sérüljön. És ez igen ritkán sikerül. Tehát, hogyha ha itt valamiféle lépés is történik, ilyen adminisztrációs nehézségek miatt a gyerek még akkor is sérül. Tehát itt, itt megint valamiféle olyan dolgunk kéne elgondolkodni, hogy, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Nem tudom, ehhez mit szól a hölgy. Igen, teljesen egyetértek. Még kiegészíteném azzal az önmondani valóját, hogy a régi típusú házasságoknál azért ne felejtsük el, hogy az asszony legtöbbször nagyon kiszolgáltatott volt, Igen. hiszen nem volt egzisztenciája. Kénytelen volt a férfival együtt maradni. Ma erről nem beszélhetünk, hiszen a nők ugyanúgy megállnak a saját lábukon, képesek egyedül nevelni a gyermekeiket, mint a férfiak. Hát meg bizonyos Tesszik. kultúrákban ugyanazon is alapult, hogy a, az özvegy, vagy tehát nem volt eleve váláss is, a hölgy, hogyha özvegy maradt, akkor vagy halára ítéltetett. Hát mert ez a szélsőség. E, csak hát ezek a hát, szélsőségek a de... bizonyos kultúrákra jellemzők voltak, és kevés kultúra volt az, ami meg tudta ezt a tényleges helyzetet oldani. Igen. Ami meg a gyerekhelyzetet. Bocsánat, hogy, hogy, hogy régen azért a vallásnak is volt abban szerette, hogy összetartani azt a két embert, most pedig nincs olyan kulturális tényező, ami motiválnak. Két résztvevő felet ilyenkor, hogy együttműködjön. Most az ellenségeskedés olyan mértékben teret nyert az önérvényesítés, ami pozitív is a nőknél, de ö, nem is hátrányai ne. is vannak, Igen. mert a két fél gyakran ne, nincs motivára arra, hogy együttműködjön, és egymás rovására ö, történnek a dolgok, amiben mind a két fél áldozat, a férfi épp úgy áldozat, mint a nő, és a gyerekek, akiről a legtöbb sző, szó esik, ők aztán. Pláne, szóval borzalmasan megszenvedik, és meg lehet nézni, hogy vajon ők milyen családot fognak tudni később alapítani, és hogyan fognak tudni harmonikus apák, anyák, együttműködő felek lenni, amikor ezt tapasztalták gyerekkorukban. Na most szerintem az, hogyha valaki egy ilyen típusú családból lesz felnőtt és családot alapít, az nem feltétlen fog ö, elvált fél lenni a jövőben. Mire, mire ez az optimizmus? Mire alapozza az optimizmusát? te én arra gondolok, hogy az az ember, aki egy olyan típusú családból jön, ahol a szülők elváltak, ő törekedni fog arra, hogy ő ne tegye meg azt, ami vele megtörtént. Hát, Tehát a, annak a, a, ellenére, a hogy a ég... negatív... Ha van olyan nevelési ö, munkája, vagy tevékenység, ami által ezt, ezt meg tudja valósítani. Én egy pillanatra visszatérnék itt az Irénnek a mondandójához, mert bár negatív dolgok, tehát hogy, hogy nem jó dolgokat mondott olyan értelem, ami a világban tapasztalható, de mégis azt mondom, zene volt füleimnek. Megmondom miért. Ugyanis erre van megoldás. Tehát amit, amit feszegettünk, hogy, hogy nincs megoldás, meg nincs olyan társadalomkép, van társadalomkép. És például elmondhatom azt is, hogy Géza barátommal nagyon sok olyan közös ismerősünk van, és azt is hozzá kell tennem, mondjuk indiai családok, akiknál az indiai, tehát a keleti kulturális hagyományok, a család életvitele meg egyebek, nagyon gyönyörű példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet harmonikusan élni. Úgy, hogy az a probléma, amit felmerült, hogy régen azért volt ilyen a helyzet, mert nem volt a hölgynek egzisztenciális háttere. Ez egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy mi a biztosabb egy hölgy számára, hogy van egy biztos háttér, ahol a férj ugye biztosítja a család életéhez szükséges anyagi helyzetet, anyagi biztonságot, vagy az, hogy neki kell úgymond egzisztenciális tevékenységet folytatni, és ezzel háttérbe szorulni a család fenntartására törekvő tevékenységet, illetve a gyereknevelésre vonatkozó nem, tevékenységet. Ez, ez azért nem igaz a mai viszonyra, mert ma a családokban ez nem igaz, hogy a férj el tudja tartani a családját. Ez nem az, van, ezt nem igen. azt mondom, hogy ez, ez, ez így van. Ez sajnos így van. Ez Nagyon kevés ország szerintem, ahol ez megvalósulhat, hogy ugyanakkor ez valahol pozitív is, mert nem biztos, hogy egy nőnek szüksége van arra, hogy kizárólag abban tudja önmagát megvalósítani, hogy otthon legyen, és a családját nevelje. Van olyan nő, aki akinek ez teljesen megfelel, hogy ő összetartja a családot, és harmonikus családanya, ha a férje eltartja, és van olyan nő, aki önmegvalósítani, ön és igen, szerete nem. ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk. Illetve van olyan is, hogy aki úgy gondolja, hogy igen, neki ez megfelel, és aztán később fog arra rádöbbenni, hogy. Nem biztos, hogy ez neki jó volt. A másik, amit még szeretnék hozzátenni több ö, ö, hozzászólásban is elhangzott, a szó. Hogy ennek milyen fontos szerepe van. Például én mai napig is ismerek olyan családokat, ahol magázzák egymást és én nem hogy a gyerekkoromban, a nagyszüleim is magázták egymást. Nekem is a keresztüleim magázták egymást. Én, és nem azért magázták, mert alárendelt szerepben Egy volt a nem hölgy, volt tehát a, a nagymamám vagy, vagy a, a, az én édesanyámnak a testvérei hanem a tisztelet, a szeretetből ötették meg. Na most én nem hiszem, hogy csak a magázás az már önmagában. Na ez csak egy jelzése valami A tegezés mellett ezt ugyanúgy meg lehet valósítani, tehát nem hiszem, a forma lényeges. Meg lehet, természetesen. Mit gondolnak arról, bocsánat, hogy mikor és hogyan tanulhatnánk meg egymást tisztelni, ha egyszer a volnás már sajnos szorult, de milyen ötletük van, vagy kinek milyen ötlete van arra, hogy hogyan tudhatnánk megtanulni a mindennapi szinten sz te mind egymást tisztel. Na most itt szó volt arról, hogy a fiatalokat mielőtt a házasságot kötnek, e, ilyen taná tanácsadásban kellene részesíteni. Na most ez a régebbi időkben még működött, hogy a, a fiatalokat, mielőtt, mielőtt házasságot kötöttek, ugyen kötelező tanácsadáson e, tanácsadásra küldték, és ott azon kötelező volt rész, mert ha nem, akkor nem köthették meg a házasságot. Most ez a dolog, ez adnak idején rettenetesen formális volt, tudom, szóval hogy nekem is át kellett esni rajta és egy ilyen teljesen száraz, lélektelen beszélgetésbe fulladt az egész, ahol egy ilyen valaki elhadarta nekem, hogy ez ilyen, az meg olyan. Hát mit is mondhatott volna, mikor nem is ismeri? Eleve lehet, hogy az én tehát a formális illeti, a részét a szemben, Na, Tehát a formális részével felvilágosította a fiatalokat, a fiatal ettől okosabb nem lesz megint más kérdés, hogyha fiatal mondjuk vallásos és a az e bizonyos egyházaknál, például kötelező a házasság előtti lelki felkészítés, ha jól tudom, vagy fél évig uh -huh. van egy bizonyos egyháznál na most az sem mindig segít, mert hogyha ez a is ugyanolyan formális fér... lehet adott esetben ugyanolyan formális lehet igen adott esetben mert lehet, hogy azok a fiatalok akkor mondjuk ha igazán vallásos és igazán szereti a másikat, akkor számára ez csak egy felesleges formaság ha meg, ha meg formális, akkor, ha meg nem úgy gondolja, akkor az úgysem segít rajta. Tehát itt az elsősorban szerintem csak neveléssel <coughs> kerülhető ki, méghozzá gyerekkortól történő neveléssel. Nem, nem lehet ezt pótolni semmiféle tanácsadással, mm -hmm. szerintem. De lehet, hogy rosszul gondolom. Én egyetértenék ezzel. Egy nem, nagyon... ez a tanácsadásszerűség, ez ö... a másik kérdés, meg ami megint felmerült bennem, hogy, hogy ez a ö... Az a fajta tanácsadás, amit ez a, a, a, romlun, a rob, romlandó házastársi kapcsolatoknál van, ennek mikor kell belépni, vagy mikor kell ennek megjelenni, mert a, a házas a feleknek a nagy része ezt már akkor veszi igénybe, amikor már egy olyan fokot elérte az a szint, ami, am, hogy megromlott a házasság, hogy ahol már nem lehet ezt a folyamatot visszafordítani. Tehát hol, hol gondolják azt a pontot, hogy megint teljesen egyéni dolog, tehát ezt így nehéz megmondani tudom hogy mikor van az, amikor egy ilyen házassági tanácsadóhoz kell fordulni. Folytassuk a beszélgetést egy kis után. Olyan sok kérdést tett föl nekünk, és olyan ö, fontos dolgokat említett meg nekünk, hogy... Egy kicsit megbeszéljünk dolgokat, és hagyjunk másoknak is hangot, hogy hozzá tudjanak szólni. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy hallgat minket és elmondta ezeket a dolgokat, mert én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba vitte a beszélgetésünket, és fontos dolgokat hallottunk, és visszajövünk néhány perc múlva. A kétakőr adását egy nagyon izgalmas témával, az elvált szülők és kapcsolattartás, főleg a, a gyerekek helyzetével kapcsolatban ezekről igazából sokat nem is beszéltünk, tehát a gyerek területe, hogy, hogy mennyire sínyli, meg mennyire nehéz helyzetbe kerül, és azt hiszem önöknek kezesen van erről tapasztalatuk. Talán még Ilonát még nem is hallottuk. Hát igen, én úgy gondolom, hogy egy megromlott házasságnak a fenntartásánál biztos, hogy egészségesebb, hogyha az ember ebből a házasságból kilép. Most a, ebbe erre egy ilyen döntése nem könnyen szállja rá az ember magát, mert tudja, hogy ezzel a gyerek komolyan sérül, mert a gyerek, hát ugye egy normális családban, ha fölnevelik egészséges körülmények között, akkor lesz belőle teljes értékű felnőtt. Ha az ember kilép egy ilyen házasságból, próbálja ezt a kapcsolatot működtetni, de hogyha a másik fél erre ebben nem partner, akkor jönnek a problémák, akkor jönnek ezek a korábban említett gyámügyi és bírósági gondok. A meglévő törvények egy békés úton lezajló házasságra működnek valójában, és nagyon jók ezek a törvények. De egy problémás esetben már ezeket a törvényeket nem tudják működtetni valójában, mert a törvény kimondja azt, hogy minden esetben a gyerek érdekét kell figyelembe venni, a gyereket kell meghallgatni, korától függően közvetett vagy közvetlen módon, akár a gyámhivatalnak, akár a bíróságnak. Na most ezek az esetek általában meg is történnek, viszont a gyereknek a véleményét nem veszik figyelembe. És ezzel minden, és minden esetben próbálják a törvény bevett sémáját kikényszeríteni a gondozószülőből és a gyerekből, hogy a kapcsolattartásnak a biztosítása mindenféle eszközzel. Azt már hallottuk, azt hiszem, annától még az elején, hogy az a probléma, hogy ebben a szituációkban, azok a perekben, meg cívakodásokban is, ugye legfőképpen még a szülők se nagyon veszik figyelembe a gyereknek az érdekeit. És én erre szeretnék fizetérni, mert amit beszéltünk, hogy a Géza mondott egy nagyon érdekes dolgot. Tehát ennek a megoldása. Tehát azt látjuk, hogy probléma az van. Tehát eleve a probléma abból kezdődik, hogy nincs megfelelő felkészítés az embereknek, a fiataloknak erre a témára. Ha már házas életben vannak, gyerek születik, gyereket nevelnek, és akkor kezdődik a probléma, akkor sincs igazán olyan, szervezet, vagy tanács, vagy oktatás, ami ezt pozitívan tudná kezelni. És nagyon érdekes, engem megragadott a Gézának a, az egyik mondata még az elején, az, hogy valójában ezt a Gordiuszú csomót kitől várhatjuk ezt el, hogy ez ezt a megoldást. Tehát a jog, a társadalom, vagy a, a, a, a, az egyéni kezdeményezés. És én bizonyos értelemben, ugye azt, azt leszögezhetjük, hogy ahogy, uh, Ilona is mondta, hogy sok esetben a, a jog az az csak egy taposomalom, nem ad megoldást. És én személy szerint inkább hajlok a, a Géza véleménye felé, hogy itt meg kellene nézni, hogy mit tehet az ember egy ilyen problémás esetben, hogy hogy tudja megoldani ezeket a dolgokat. És amikor beszéltünk az elején az önzés, meg az egyéni érdekeknek a, a kontrollálásáról, hogy, hogy megvizsgálni, hogy tényleg a gyerek érdekében mi az apa vagy az anyának a feladata, olyan értelemben, hogy ne az ő egyéni érzéseit, meg önzéseit vegye figyelemben, hanem az, hogy, hogy, hogy van egy, egy lélek, egy gyermek, aki tanácstalan szituációba került, és nem tudja, ő a megoldást. Tehát mindenképpen egy felnőttnek kell erre a megoldást adni. De lehet, hogy valaki még hiányzik ebből a körből. Mert aki dühös, meg megbántott, meg, meg, meg csalódott, meg gyűlöl, az tulajdonképpen nem tökéletesen ura helyzetének. Nem is képes igazán jó döntést hozni. És mindig kell egy, kellene egy nagymama, egy nagypapa, egy dédi, egy pap, atya valami, aki régi családokban van, egy, egy, egy, egy távoli rokon, aki oda tud menni, vagy egy nagy család, ami be tudja őket fogadni, és valahogy képesek ezt feloldani. de ha ez nincs, mivel nincs van nagy család és, és nincsenek a családok körül emberek, ugye van egy férfi meg egy nő és aztán van a vállalat amiben dolgoznak meg a, a, meg, a, a televízió. meg a televízió de emberi szót nem nagyon hallanak hát mediátorok uh -huh. léteznek egyre többen Igen. tulajdonképpen mediátor bárki lehet manapság szinte nem kell hozzá képesítés úgy tudom rövid tanfolyam elegendő hozzá de azért azt el szeretném mondani, hogy ezekbe a bizonyos mediációs beszélgetésekbe, amikor leültetik, sokszor bírósági határozat alapján leültetik a feleket, itt is erősen dominál az, hogy a két fél nem egyenrangú fél. Én azt gondolom, hogy ilyen mediációs beszélgetéseket akkor lehet egy férfi és egy nő között, vagy éppen két szomszéd között kezdeményezni, ha ott azért egyenlő felekként kezelhetők az összeültetett beszélgetésre kényszerített vagy vállalkozó emberek. Tehát ennek, ennek ebben én nagy problémát látok, hogy ha kétfél nem egyenrangú, akkor, akkor ilyen módon nem valószínű, hogy sikerül őket közös nevezőre hozni. És mitől lesz egyenrangú? Hát, nem. hogy az egyik például nincs Most kiszolgáltatva a másiknak, nem fél tőle, nincs, nincs lelkileg megnyomorítva, terroriz terrorizálva, vagy akár éppen fizikailag nem kell félnie attól, hogy, hogy őt bántani fogják. Szóval ez. Az tudom, hogy ez azok a, ezek azok a nagyon e, súlyos esetek, amikor nincs olyan hivatal, biztosan nem létezik. De megpróbálnak a hivatalok Aztán, úgy a fellépni törvény, ha ők. A, a törvény próbál úgy tűnik, hogy a törvény, tehát ott, akik kitalálták a törvényeket, annak idején úgy gondolták, hogy talán valami kiseletet tesznek arra, hogy segítsenek ebbe a helyzetbe. De ez a helyzet, ez egy mély emberi konfliktus, ahol a törvény és a törvényt képviselő a súlya, hát az nagyon keveset nyom hát, Amikor, ha valaki azt mondja, hogy mondjuk a, a, most már ugye olyan is van, hogy a nő félemlíti meg a férfit, tehát nem, nem csak eh, általában persze az szabad lenni, hogy a férfiak a durvábba, de hogyha mondjuk tényleg valakit félelembe tart a másik, és nem mere miatt ő, az nyilatkozni, vagy, vagy, vagy dönteni, hogy tud ebben bármilyen hivatal állást foglalni? Én azt mondom, hogy ez, ez egész egyszerűen lehetetlen. Tehát valamilyen más típusú ö, kapcsolatnak kell ott lennie, hogy tudjon segíteni, hisz, a szívükhöz kell közel férkőzni, itt, itt, itt szinte, hogy mondjam, ez egy, ez egy megváltozott tudatállapot, ugye, van. hogy valaki, itt vagy, van valaki vagy, vagy. Mondj, tesek! Csak arra gondolok, hogy ezek ez ez is fából vaskarik a helyzetek, mert persze a hivatalok, bíróságok azért vannak bevonva, mert itt két ember alapvetően az, aki nem tudja megoldani az élet problémájukat. És én úgy is érzem, hogy mégiscsak pszichológus vagyok, hogy, hogy előfordul, hogy itt élethazugságokról van uh -huh. szó, hogy mind a, mind a résztvevők, vannak szerepek is, amik vannak osztva, mondjuk az áldozat, ez egy fontos szerep. Igen, a pszichológus például az, aki azt tudja mondani, hogy az áldozat is bűnös a szenvedésért. A bűnös az nem jó szó. A bűnös az se jó szó. Az áldozat is benne van. Én például azt tudtam személy szerint, én személy szerint azt tudtam tenni, és jobb ötletem nincsenél, ami az egyéni része az embernek hogy énnek nagyon sok éven át törekedtem, hát persze, hogy elszenvedő és áldozat is voltam, de arra törekedtem, hogy megértsem, hogy mi történik, miért történik, mi az én részem abban, ami történt. Na most, na most természetesen ezekben a helyzetekben jó, én nagyon jó áldozat voltam sokáig, ezt a szerepet megelégeltem, azt is mondanom kell, és ezért persze, hogy megteszem, ami tőlem telik, hogy ne így folytatódjék az életem, ne menjen rá még több éven arra, hogy szenvedő alany vagyok. De azt gondolom, hogy az a probléma itt ezekben a helyzetekben, hogy a, az ellenérdekelt feleké, ők szintén áldozatnak érzik magukat, és én őket is megértem. Szóval ők is úgy élik meg ezt a helyzetet, hogy nem tudnak a gyerekükkel kapcsolatot tartani. az ő, vagy Bármilyen furcsa is most, de én megértem az ő szenvedésüket is, mert ők nem azt gondolják, hogy az ő viselkedésük az oka, hanem ők a hivataloknak, az anyáknak, a nem tudom, miknek a érzik. Szóval ők is áldozat, és amíg ilyen áldozatok és szenvedések versengenek egymással, most jobb szó hiány, hát ezek a hivatalok teljesen tehetetlenek. Úgyhogy én csak azt tudom képviselni, hogy a legtöbb, amit az ember egyénileg tehet, az, hogy önismeretre törekszik. Megpróbálja megérteni, mi történt, miért történt, mi az ő szerepe benne, ez nem veszi le a másikról a felelősséget. Mert a másiknak szintén erre kellene törekedni, de ezt nem lehet senkinek előírni, mert az önismeret, az, ne, az nem egy kötelező dolog, az szabadon választható. Na most, aki nem akar erre törekedni, sajnos van olyan embertípus. persze a házasság sem kötelező gyereket. Semmi nem kötelező. Még van olyan embertípus, azért sajnos azt meg van. kell említenem, másokban szereti a bűnöst megtalálni. Ezt tényleg úgy hívják, hogy projekció, aki mindig megtalálja, hogy a cigány, a zsidó, az gonosz anya, aki nem adja oda a gyereket. Ez, ezek típusok, ez létezik, szóval ez egy létező műfaj. Én egy pillanatra közbeszólok, mert ma előbb mondtam, hogy zenefüleimnek, amit Irén mond, és ez a többi mondat is, és utóbbi mondatok is nagyon, nagyon tetszenek, mert nagyon fontos dolog el, először is, hogy tulajdonképpen kinek akarunk mi segíteni? meg ki az, aki segít? Tehát, hogyha fölteszük egy embernek a kérdést, hogy te ki vagy? Akkor elmondja, hogy lakadós vagyok, férfi vagyok, buszsofőr vagyok, ez vagyok, az vagyok. Csomó anyagi megjelölést mond, de az, hogy egyéniség szempontjából ki ő, erre nem adnak választ az emberek. Tudják ők egyáltalán. És ezért mondom, hogy zene a füleimnek, amit hallok itt ezekből a mondatokból, mert szerintem a megoldásnak is ez egyik kulcsa az. És most nem azért szajkozom megint, hogy a géza, mit mondott, hogy az egyének kell ezt megoldani, mert ugye a törvények nem arra vannak, hogy ezt megoldják bizonyos esetben, hiszen nem véletlenül van az a mondás is, hogy add meg Istenek, ami az Isten, és ad meg a királynak, ami a királyé. Miért? Mert. Bizonyos esetben a királytörvényei mások, mint Isten, vagy a természet, az élettörvényei. Nem egy, nem egy dologról beszélnek sok esetben. És az ilyen problémás esetben, és ilyen problémás társadalom, a materializmus ennyire az embereket befolyásolja, és nincsenek tisztában az alapvető kérdése, hogy ki vagyok én, akkor hogyan tudna segíteni nem csak önmagán, hanem egy másik embernek, ami szintén szenvedés és nehézségek közepette él. Mit sem beszélve arról, hogy ez a saját családja esetleg, vagy a saját gyereke. Tehát ez, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt Hát de hogyan is tudhatnánk, hogy kik vagy a legtöbb ember az aktuális szükségletei mozgatják, szóval hogy az embernek nincs sajnos ebben a mai világban ideje nyugalma arra, hogy egy kicsit leüljön és elgondolkozzon, hogy ki is ő honnan jött, hová tart, mit is szeretne, mi bántja most a legjobban, hova szeretne eljutni, olyan ebben a világban a sok tévés egyéb zajforrás közepette az embernek, van. Az a gyanú, Lehet... hogy amint ezt el tudta mondani, akkor már tudja is, hogy hát ez kell. Ezt kell. Tehát meg kell teremteni ezt a helyet. De, meg kell teremteni azt most... a fórumot, meg kell teremteni most... azt a közösséget. Uh -huh. Valakinek jelentkeznie kell, hogy én ebbe segítenék, és, és mi megpróbálkozunk. Én most azt mondanám, hogy miól a Géza mondta ezt a mondatot, csak a véleményedre, hogy kifejtenéd ezt, hogy hogy értetted azt, hogy, hogy inkább az egyének kéne megoldni ezt a problémát, ezt a górhisszű csobón problémát, mintsem, hogy a jótnak. Én csak pontosan úgy értettem, hogy a történet van, hogy, hogy az embernek engednie kell a jogaiból. Amikor valaki egy konfliktusos helyzetben van, valaki mással, és nem, nem lehet a dolgot meg, megoldani, mert mindenkinek van valamilyen joga, és főleg a, a megromlott ö, ö, kapcsolat miatt ebből a jogból senki nem akar engedni, akkor a bölcs az, akinek engednie kell. Még akkor is, hogyha azt mondja, hogy oké, okay, én most le kell, hogy mondjak valamiről. Oké, okay, legyen te. a gyerek itt, vagy legyen a gyerek ott, de jobb, ha a gyerek valahol van, mint hogyha a gyerek ö, kett, szó szerint kettét épjük, és, és, és tönkretesszük az életét, akkor legyen itt, és inkább megpróbálkozom azzal, hogy olyan teremtsek egy olyan kapcsolatot, hogy mégis ezt föl tudjuk oldani. Mert ha nem holnap, akkor holnap után, egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, a dolgok máshogy állnak, az érzelmek lenyugszanak, a bizalom valamennyire visszaállítható, ezért dolgozni kell, ha valaki érnek, ez fontos. Vagy pedig, ami, ami még elők elképzelhető, hogy nagyon sokszor van, és főleg gyerekek esetében ez így van, hogy Valóban úgy van, hogy a szülők neveletlenek, tehát úgy, hogy nem kapták meg azt a megfelelő nevelést, és ők a maguk viszonya a gyerekhez is megkérdőjelezhető. tehát birtok tárgyként tekintenek a gyerekre. Ez az én gyerekem, ez az én fiam, vagy, a, vagy az én lányom, ezt én szültem, vagy én vagyok az apja, az én vérem, és ez hozzám tartozik. Tehát ez olyan, mint hogy mondjuk a lakás kihez tartozik, vagy az autó kihez tartozik. De. Az autón lehet vitatkozni, az autó úgyis elroszdásodik, és a végén nincs értelme a vitának, a gyerek eleme azt jelenti, hogy valakinek az életét tönkre fogják tenni. Tehát vannak esetek, amikor, mint a történetbeli igazi anya, félreáll. Ő áll félre, pedig tulajdonképpen neki van joga. Tehát ennek a történetnek az a, az a végülis a döbbenetes megoldása, hogy az áll félre, akinek tulajdonképpen igazán joga lenne, de lemond az ő személyes jogáról, hogy ez az övé is, azért, mert a másiknak a boldogságát tekinti. Na ehhez bátorság kell, ehhez, ehhez, ehhez óriási támogatás is ö, szükséges, hogyha valaki egy ilyen döntést ö, be bele, kell menni, bele kell mennie, hogy kitől kap támogatást. Ha, ha csak, ö, hogy mondjam, ö, szomszédok... Ö, ö, kibic véleményét, hagyja, hogy ne, ne enged, izé, vagy az a pernahajder, az a, amit tudom, én, kurva, málnézés, stb. Ezzel ezzel tulajdonképpen nem, nem segítenek rajta, csak rosszabb lesz. El. És az az érdekes, hogy ezzel a visszavonulással, lemondással gerjeszti az igazság létrejöttét. Mert így adja hát, meg a mondjuk, egy, Most egy nagyon idás tologról beszéltünk. A gyakorlat itt és, mindenki nagyon és, és, izgatott. Csak egy biztos nem így van. Igen. És ha a gyerek számon kéri majd, ha felnőtt lesz, hogy lemondtál rólam, azért itt felelősségről is beszélünk. Direkt, bocsánat, csak én nekem az a problémám, hogy én hiába viselkedem az utóbbi időben érett-felnőtt félként, úgyhogy megértem a másikat, és nem tolakszom előre a saját érdekeimet. Mit lehet olyankor tenni, hogyha Hogyha én higgadtan igyekszem viselkedni, de a másik nem érett. A, a part, nincs olyan partner, akivel meg lehetne egyezni. Na, pszichológus mert, mit mond el? Mert a, egy pillanat, mert a, mási, eset, a, a másik fél, az egyfolytában csak a saját sérelmeit hangoztatja az, És semmiféle megegyezésre nincs semmiféle... Közelem, közelem. Ugye, hogy nincs megegyezési szándéka, hanem a másik fél esetleg továbbra is azban érdekelt, hogy a konfliktust gerjessze. De most mit tehetek én olyankor, ha én már rég szeretnék túl lenni ezen a konfliktusokon, engedményeket is tennék, de a másiknak lételeme jelen esetben az, hogy konfliktus legyen harcolni lehessen, küzdeni, az én igazamat bebizonyítani. Mit mond erre a pszichológus? Na én én, én most is, én visszakérdezek, mert nem én vagyok a pszichológus. Na most erre én is kíváncsi lennék, hogy mit mondanak. Én megint mit, csak ismételni nem magam de ez most nem volna. Mit mond a pszichológus, jó. hogy ilyen esetben mégiscsak jó lenne, ha nem tudok okos lenni, de jó lenne, hogyha lennének olyan pártatlan szakértők, uh -huh. akik ne, a gyámhivatalban én egy se láttam, se a bíróságoknál. Jó lenne, hogyha gyámhivatalok, jogászok, Csa kapnának, plá pláne azok, akik családjoggal vagy ilyenekkel foglalkoznak nap mint nap, és kapnának pszichológiai képzést. Hát mert ez, ezek nem olyan dolgok, amit a jog eszközeivel meg lehet oldani ehhez. Igenis tudni kell, hogy a konfliktusok természetéről kellene jóval többet tudni. Milyen az, amikor az egyik fél például szavakban azt mondja, hogy ő a gyerekkel akar kapcsolatot, holott nem a gyerek érdekli, hanem a harc érdekli, hogy a másikat lenyomja, és a sárga taposza. Ilyen esetek vannak. Szóval ne szépítsük, vannak ilyen esetek, ne tegyünk úgy, mintha mindig mindkét fél egyformán felelős lenne. Van ilyen. Ilyenkor, és mivel a pszichoterápia sajnos, egy ön, vagy sajnos, illetve... Szerencsére egy önkéntes dolog, nincs kényszergyógykezelés, nincs kényszerpszichoterápia, ez csak önkéntes alapon működik, illetve ha olyanok lennének a gyámhivatalok, hogy megpróbálnák felderíteni valójában hogy mi történt, akkor olyan határozatokat hoznának, amik végrehajthatók, de a jelenlegi gyakorlat nem ez, hanem az, hogy az egyik fél bűnösnek kiáltjuk ki, és büntetik. Jelen esetben most egy olyan tendencia van, hogy az anyák a bűnösek, gyakran, akik nem, engedik kvázi, hogy kapcsolat a szegény apákat, hogy kapcsolatuk legyen a gyerekkel. De ez épp úgy, mivel eddig úgy tűnik, hogy a joggyakorlat az volt, hogy a bíróságok, gyámhivatalok inkább anyapártiak voltak, talán a közvélekedésben is ez van most, mintha egy ellenhatás alakulna, egy visszacsapás, hogy hát akkor ott vannak azok az apák, akik nem jutnak a gyerekükön. Senki nem vizsgálja meg pártatlanul, pedig léteznének ilyen emberek, akiknek elég tapasztalatuk, intelligenciájuk, empátiájuk lenne, nem alkalmaznak. Tehát, hogy például a gyámhivatali a embereknek, meg a bíroknak mondjuk összekéne egy legalább egy konferencián igen. ülniük, és például össze szeretne egy ilyet hozni. Ahol, Sokszor teljesen ellenkezőleg. Igen, ahol mert nem értik, mert nem értik meg, mert, mert, mert, mert esetleg tényleg azon, hogy a gyámivatalok azt látják, hogy már évtizedek óta az a tendencia, hogy, hogy, hogy általában nőnek ítélik a gyereket, és érzik, hogy ez, ez is igazságtalan, és akkor ők ezt próbálják egy kicsit korrigálni. Igen. De igen. Mivel, mivel az egyik oldalon lovat adtak a, a, a, az anya, feneke alá, a másik oldalon ő ezt kell akarja ránteni alól, ez nem fog menni. És, és egy kényszer, az intézkedése mégis egy kényszerített valami lesz, tehát ez, ez valahol mindenki igazságtalannak fog érezni. Tehát tovább kéne lépniük. ők. Hm. most az is... Tessék, tessék, mondjam itt, már még óta akarnak szólni. Igen. Én úgy gondolom, hogy ezekben az esetek, amik eljutnak erre a szörnyű pontra, hogy Senki nem tud egy normális döntést hozni, mert végül nem is lehet. Ugye, mint a Irén említett, hogy nem egyenrangú partnerek, egyenlő felkészültségű partnerekről van szó. Ezeket a szakértőknek ki kellene szűrni, hogy ne hagyják ezeket az ügyeket 5-10 meg 8 évig hagyni, és ugye arra rám egy mindenki. Mert azért abban el kellene gondolkodni, hogy ha az ember megpróbálja ezt a kapcsolattatást, hajlandóságot mutat rá, hogy miért nem működik. Mert valamelyik félnek problémája van, deviáns nem, nem tudja ezt az együttműködést vállalni, nem tud a gyerekkel foglalkozni, hogy korábban elhangzott a gyereket egy tárgynak ne tekinti, birtokolni akarja. Most azon el kell gondolkozni, hogy... Ha nem mutatható ki sehol se, hogy a gyereket mondjuk a nevelőszülő, a másik félelen, ez akár apa, akár anya ellen neveli, nem mutatható ki, hogy akkor ennek mi az oka. Mert ha a gyereket ennek ellenére ugye próbálok nagyvonalú lenni, és odarni, hogy lám-lám, megmutatom ezt az áldozatot, meg tudom hozni, a gyerek erre rámegy. Ezt egy épkézlápszülő fel tudja mérni. És úgy gondolom, hogy annak a szülőnek, aki a gyereket neveli, akinél elhelyezték, annak kötelessége van a gyerekkel és az egész társadalommal szembe. Mert ha én fogom ezt a gyereket és odadogom, hogy jó, ugyanolyan joga van hozzá, ugyanolyan jól tudja nevelni, bár nem olyan jól tudja nevelni, mert ezt minden bizonyítja, a gyerekből nem lesz egy teljes értékű felnőtt, nem lesz megfelelő kenyer a kezébe, esetleg lesz egy ideggyógyászati töltelék, ami egy normális gondozószülőnek nagyon nagy fájdalom és bánat, és bánat az egész családjának, a társadalomnak pedig akkora teher, amit nem tudunk egyszerűen kifejezni. Mert az, hogy ki meddig ér és ki meddig szorul erre az ideggyógyászati kezelése, az az, az az államnak, Meg, a társadalomnak lesz a teher. Nem tudom, hogy mindjárt mindenki ideggyógyászhoz kerüljön, de az biztos, hogy ha hogy a esetek többségében azt a mintát fogja követni, amit, amit végül is tanult, hisz ezt tanították meg neki, hogy a dolgokat így intézik Igen. el, és amikor az ő életében sor kerül arra, hogy, hogy konfliktus van, akkor rá fog jönni, hogy nem tud jobb megoldást, és ugyanazt el fogja követni még egyszer, esetleg, e, esetleg még rosszabbul ki tudja. Igen, csak ha jönnek a problémák, az ember megpróbál a gyerekén segíteni. Pszichológus, Persze. pszichiáter, ez nem minden esetben gyógyszerezést jelent, ez lehet egy rendszeres beszélgetésből álló terápia, ami segít. Na de ha ezeket a, ezeknek a szakembereknek a véleményét nem veszik figyelembe, egyik se, szerv sem... Egy pillanat, mert azért legyünk reálisak. Mondjuk, hogy van egy pszichológus, egy pszichiáter, és, és, és ott ül, és várja, hogy az anya, vagy az apa, vagy együtt oda menjenek. De a szülő azt fogja gondolni, hogy nem vagyok én beteg, vagy őrült, hogy én nekem pszichológushoz kellene, nekem nincs semmi baj, a másik ilyen is olyan. Menjen ő. A másik ugyanezt fogja gondolni. Ha pedig a rendőr viszi ki a pszichológust, akkor, akkor az ugyanúgy nem fog működni. Tehát, tehát valószínűleg ezek a, ezek a, ahogy a törvényi megoldások úgy látszik nem működnek, ahogy elmondják, és hát nem működnek. Egyébként tudni kell, hogy Amerikában ugyanúgy nem működnek. Tehát hát ebből még komoly filmek is készültek, de hát ott is léptenyomon vannak olyan bírói döntések családügyekben, és főleg a gyámhivatalot ott is néha egészen, hogy mondjam, durva módon avatkozik a családok életében. Életében mert mert az állam nem erre való. Úgy tűnik, hogy nem erre való. Alkalmatlan. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy végső mencsvár, egy egy, egy picit nem folyjon a vér kifejezetten annyit, annyit mint a rendőr, ugye, aki megkérdező, hogy veszek szenek, és a vér folyik, nem, akkor még nem megyünk. Tehát körülbelül ennyit tehet az állam, hisz az állam de nagy haszon is ez az államnak, hiszen itt olyan büntetéseket szabnak ki nem. hiszem, hogy ez annyira megérni ezért egy rendszert hogy A szerepeit működteti, akik állami pénzt. Én szerintemből az államban is emberek vannak, ha ez a dolog megoldható, lenne örömmel lemondanának erről. Na de a pénzem megoldható, hogy az egyik fél vagy a másik fél akkor anyagilag még megnyomorítva, a bajára gondjára bajára anyagilag még megnyomorítva? Ez csak a teretlenséget mutatja a dolognak, hogy hát ennyit elég. Igen, ez az áz a tehetetlensége, uh -huh. igen, ám csak így ö, családokat nyomorítanak meg, mert ezt ugye aki meddig tudja vállalni, mert a hivatal egyet tud, hogy elindul az 5 vagy tízezer ezer forintnál jelenleg a bírságolás, ami utána eléri a bizonyos kerek 100 ezer forintot, és az ismétlődik. Na most vannak esetek, amikor ez az ismétlődés milliós szintekig elterjed, és akkor miután... Ezt majd elkezdik bizonyos emberek mozgatni, egy évig, két évig, három évig hallgatás van a dologról, elkezdik behajtani. Most azért nem mindenki van abban a helyzetben, hogy ezt föl tudja vállalni. Na, de ha már ide jut a dolog, akkor már borzasztó. Nagy nagyon a sok, sok van. Sok Az igen. is igaz, hogy az esetek, valószínűleg csak néhány ilyen nagyon nehéz eset van, és az a néhány eset az egy olyan jó ötlet volt, hogy egy ilyen konferenciát, ahol az érdekelt hatóságok összeülhetnének, és akkor talán egyrészt ők is okosabbak lenn, lennének, másrészt valóban ezek lehet, hogy nem állami feladat, hanem milyen civil szervezet lehetne a, milyenken kívül vagy a milyenk mellett, meg egyszerűen utána kellene járni, hogy milyen civil szervezetek és mit tudhatnak tenni ilyen ügyekben, mert az állambölcsességűre jörek, szerintem is kár várni, mert az Olyat is tudok, hogy az állam létező civil szervezetet egyszerűen nem is vesz komolyan. Nem is Általában nem veszik komolyan őket. <gül> Szerintem, <gül> Szerintem hivatalosan miről, nem köteles komolyan Szerintem egy másik <gül> érdekes dolgot is It nagyon figyelme kéne venni. Hogy elhangzott többször, hogy ilyen konferencia, olyan konferencia, arra mindenképpen valahogy olyan embereket is meg kéne hívni, Bizony. akit például kéne, hát kényleg megint a valláshoz visszatérni, és főleg a keleti kultúrába, mert ott mind a mai napig több olyan élő dolog van, az emberi kapcsolatok kezelésében, ami ugye nem csak arra a helyre koncentrálódik, hanem bárhol legyen a világon emberi kapcsolat, mindegy, hogy akármilyen vallású, vagy mású, vagy filozófál alkalmazható, az alkalmazható az dolog. Van. És ez pedig, és szóval én úgy tudom, hogy ez régen Magyarországon is nagyon jól bevált, ez a házi tanító, ez a házi pap tevékenység. Indiában ugye... Mi a különbség például a kereszténység, mert a hinduizmus között, hogy a hinduizmus nem intézményesített vallás. Ott az van, hogy egyszerűen az emberek élik a mindennapi életüket, beleviszik a lelki életet, a vallást a mindennapi életükbe, és ezt úgy kontrollálják, úgy irányítják, illetve fogadnak el irányítást külső személytől, mint a Gézés rá, hogy elfogadnak valami olyan embert, keresnek valami olyan embert, akire felnéznek, akit tisztelnek valamilyen szinten. És ugye a vallási töltet miatt ez ott hát nyilvánvalóan a papok felé orientálódik. És ennek egy nagyon érdekes eszeméssége van, amit egy, egy indiai könyv az upadésámlít a leír, hogy ott azt mondja az embereknek, hogy a probléma megoldási helyzetekben egyik legfontosabb dolog az elme feltárása. Mit jelent ez? Az, hogy az ember valakinek úgymond, mint magyarul mondja, kijönti a szívét. Elmondja, mi a búja bánata. És ilyen embert mindenki tud találni az életében, mert valakinek valaki biztos, hogy van olyan, ami valamilyen tiszteli vagy becsüli, ad a véleményére. Na most, és egy Picit még többet is, mert nem csak a bánatát mondja, hanem elmondja azt is, hogy mit, mit, mit, mit képzel az életről. Az életről, igen. Az örömét is. Igen, az is tehát és és, és ez, a, ez a kapcsolat, meg a gyerek, meg egyéb problémában azért is fontos, és itt jön ugye, hogy az állam, vagy az egyéni megoldás, vagy a jog, han mert hogy elfogad... Mert Indiában ez egy élő dolog, hogy elfogadnak egy családi papot, egy vezetőt, egy lelkitanítót, aki a hallgatnak, annak tanácsára odafigyelnek. Hogy ez már a kezdetektől fogva, ez az emberi élő kapcsolat, ez létezik. A, a, a, mondjuk a fiatalok, meg a lelkitanító, a fiatal házasok, vagy a, a, a lelkitanító vezetőjük, vagy egy bölcs ember kapcsolatában. És ő már a kezdetektől fogva ismeri az esetleges problémáknak, később kilakult problémáknak az okait. És ezért jó megoldásokat, jó tanácsokat tud alkalmazni, javasolni ezeknek a kérdéseknek a megoldására. Szerintem ez egy nagyon fontos. És inkább működő rendszernek tartom én ezt, hogy ugye, mint a pszichológus mit mond erre. A pszichológus azt mondja, amit megtanítottak neki az egyetemen, az iskolába, meg az egyéni dolgait, egyéni elképzeléseit, de itt megint nekem az jön be, am amit ugye most is tapasztalhatunk, hogy miként segíthet valaki, valakin, amikor önmagával sincs tisztában, önmagán sem tud segíteni. Ezért például a keleti kultúrában azt mondják, hogy ne legyen senki tanár, tanító, vezető vagy valaki, hogyha nem tudja a reábízott vagy az ő felé bizalommal közeledő embereknek segítséget adni. Tehát ezért mondják, hogy elméleti tudása is legyen, a készség, a tudás, hogy, hogy megoldja a problémákat, de a saját életével is úgy éljen, úgy bizonyítson, hogy az, aki oda megy segítséget kérni, az már eleve azért mert, jó, mert látom, hogy hú, az az ember, az milyen tisztán jól él, milyen szépen él. És én is saját magam tapasztalom, és ismerek nagyon sok olyan családot Magyarországon is, akik ilyen módon élnek, és látom, hogy más emberek, amikor konfliktusba, helyzetbe kerülnek, milyen módon közelednek feléjük. Sok esetben nem is azért, mert tudják, hanem egyszerűen csak a kisugárzásuk, a személyes varázsuk, meg valami, amikor megjelenik az a család, a gyerekekkel mennek, és az, hú, milyen szép család, milyen boldog család, hogy csináljátok. És ez szerintem, ez sokkal fontosabb, úgymond az én életemben, vagy XZ, vagy akárkinek az életében ez a probléma megoldás, mint hogy a ugye, a jog, a bíróság, vagy ez. Mert ez ad igazából megoldást, az én véleményem szerinte. Mert ez egy élő rendszer. Ezt nagyon sokan csinálják a világ más részén. És ez egy átvehető rendszer, mert ez nem tényleg valláshoz, vagy hithez, vagy bármihez társadalmas kötődik. De a gyámügy nem hajlandó foglalkozni ilyennel, hogy ki az én tanácsadóm. Nem érdekel. Nem is kell neki foglalkoznia, nem lehet? De hát az az egyén. Honnan tudja, aki kétségbe van egy. még nem hallott egy ilyen gondolatról, <gül> mert hát, hogy az, az egyén, hogy honnan meg? tudja az, az egyén, mint például, hogy van ez a rádióműsor is. <gül> vagy van X, Z, B, C, Z, vagy mit tudom sok ember, aki az életét valamilyen módon azt mondja, hogy elég. ahogy itt a kedves vendégénk és azt mondták, hogy itt van egy probléma, nekünk ebből elegünk van, tele van a hócipőnk, megoldást keresünk. És ez automatikusan a természet törvényei alapján, ha az emberben egy konfliktusnak a megoldás készsége felmerül, akkor az biztos, hogy valamilyen szinten valahonnan meg fog érkezni. Ez, ez, ez, ez a dolog. Ez száz százalék. Ez bárki megtapasztalhatja az életében. És ezért, ha különféle emberek a maguk szintjén megoldásokat segítik azokat, akik ilyen helyzetben vannak, akkor az majd el fogja mondani másnak, az már megint másnak, megint másnak, megint másnak, és így van az, hogy egy fecske csinál nyarat. De ehhez, hogy valaki ezt elfogadja, lelkileg nagyon emelkedetnek kell lenni, és nem a gyűlölet, nem az kell, hogy a gyűlölet mozgassa, és az, hogy a másikat hogy ki. Az, az, nagyon, az nagyon fontos. Azt tény nagyon ez fontos. Ezért fontos. mondom, hogy szerintem ez a rendszer, ez a családi tanító, ez a házi papi szolgálat, ez nagyon fontos, és nagyon jó, mert ez segíti. Tehát miért? Bármilyen vallást nézünk. Ahogy az ottani tanítók, a papok, meg minden, akik igazából a vallás szerint tevékenykednek, azok azt mondják, hogy a szeretetteljes kapcsolat kialakítása az a nagyon fontos. Mert a szeretetteljes kapcsolat kialakítottunk, és ez van valaki, mondjuk a házi tanító, vagy a házi pap, aki ezt áll, nem állandóan, de a szükség van, tudja iránytani, irányítani, közreműködni, segíteni benne, ha igénylik, akkor mindig egy szeretetteljes kapcsolat, illetve egy szeretetes szeretetteljes kapcsolat megoldási készség lesz, és ez a legfontosabb a probléma, például a Bagad hit a hinduk szentkővő azt mondja, a probléma az anyagi világban mindig van, és nem az a lényeg, hogy ezt úgyse tudjuk megoldani hanem az a lényeg, hogy a problémákat szeretetteljesen próbáljuk megoldani közben jött egy telefonunk, és a műsorunknak is az utolsó percét de hallgassuk meg Hello. Hello, megint én vagyok csak... kérdésem lenne Miután ugye a, a vallásoknál a vállás nem engedélyezett, illetve nagyon-nagyon ritka esetekben engedélyezett, ezért ugye annak idején a házasságoknál nem volt lehetőség az újabb házasságok megkötésére, mert ugye adminisztrációs akadálya volt. A mai világban vannak sajnos olyan emberek, akik házasságra és ilyen empátiára, együttélésre alkalmatlanok, és repülnek úgymond egyik világról a másikra, és Magyarországon nem korlátozzák a vállásoknak a számát. Tehát egy ember életében annyi házasságot köt, amennyit akar. Na most egy nagyon merész gondolatot vetnék fel. Mi lenne, ha adminisztrációs úton Korlátoznák ezen emberek házasság kötésének a lehetőségét. Hát de van ilyen nem, hogy a házasság M -m. szídelgő, nem. nem? nem Ulyan, el, az az más? nem. <síns> <szeretném> ez más. Nem, nem. Én olyan emberekről beszél, akik, akik egymás után sorozatban nagy mennyiségben Na, szállítják. Még az, az olaszok is feladták köntnek. meg, a lengyelek Hatál, pedig utolsó báscő. Miért kéne ezt korlátozni? Hát? Azért, mert a nők a házasság, a gyermekeiket, most ez nagyon furcsa fog hangzani, nagyrészt házassági kereteken belül szülik de most, ha ezek az emberek egy bizonyos ö, mennyiségű házasságkötés után ellenének vágva attól a lehetőségtől, hogy ők, mit nem tudom, hetedszeri alkalomra is házasságot kössenek, akkor lehet, hogy evel a megnyomorított utódoknak a számát csökkent. Hát, Köszönöm. E, e, Na, nagyon e furcsa e gondolat. Ez tényleg egy, egy olyan gondolat, ami mondhatni, hogy forradalmi, mert ne, hogyha ezt be akarnak vezetni, itt, itt valószínűleg nem volna igazán senki partner ebbe. Nem azért, mert tulajdonképpen ez egy rossz gondolat, mert, mert tulajdonképpen a belső tartásnak meg kéne lennie, hogy valaki belátja, hogy ha nem sikerült először, és ha másodszor sikerült, akkor talán jobb, ha abba hagyjuk. Például, ha már a indiaiakra hivatkozunk, akkor ilyenkor a tanító azt mondja, hogy fiam, hát az első házasságod nem sikerült. Biztos, hogy menne, hogy elakarod a következőt is. Lehet élni házasság nélkül is, ö, inkább szállj magadba. A másik nem sikerült, akkor már lehet, hogy egy kicsit ö, ö, komolyabban mondja, hogy, hogy én nem javaslom, hogy még egy házasságot közsel, és még egy embert, és még egy tönkre tegyél. Hagyd abba. Éjjel egyedül, nem vagy alkalmas erre a dologra. Ezt, ezt, ezt, ezt nem tudod megcsinálni. De ha mi már hármat is csinált, az már tényleg az, az, az, az, ezekben a körökben már tényleg, hogy mondjam, elképzelhetetlen, mert a belső kontroll megakadályozza. Hát ebbe a szekularizált világba ez, ez, mindenki biztos tálibrendszert említene, ha ezt be akarnak vezetni, úgyhogy valószínűleg ez nem pedig a gondolat egészséges, én azt gondolom a mai beszélgetésünknek azért ne legyen az a konklúziója, hogy itt mindenki Indiába vágyódjon. Mert... Nem, csak, mert csak azért hozzuk fel Indiát, mert, mert ott van egy arraikus a... társadalom, ami nagyon megőrzött néhány dolgot, ami például Magyarországon most már, ugye az erdélyi Nem modernizáló, de még A modern Magyarországon ott volt az, az erdélyi, Európában. még az utolsó húsz évben voltak kis falvak, stb. De hát ezek ma már kihaltak elnéptelenetek, tehát, tehát tulajdonképpen gyöke, elke, mondhatni mindenki gyökerét vesztettem belőle. Tessék, oh, bocsánat. Azzal teljesen egyetértek, amit uh, itt Gyula, Gyula elmondott, hogy, hogy a segítő embernek uh, egyetlen uh, erkölcsi alapja lehet arra, hogy segítséget nyújtson, hogy az ő élete olyan volt és olyan példát tud mutatni, ami alapján. Felemelhetjük őt egy ilyen szintre, hogy ő segítséget nyújtson. És ez nem lehet csak egy, egy hivatalnok azért, mert ő betölti azt az állást. a szerencsés, ez akkor egy ilyen Előfordulhat, helyem. előfordulhat, de igazság, automatikusan egy hivatalnok nem lehet. Az élni. igazság, hogy az én életemben egyetlen olyan családban személy, akit én így értékelek, semmilyen hivatali tevékenységet nem hanem milyen tevékenységet töltenek? Egyszerű emberek ilyen, olyan, amolyan munkát végeznek. Igen. Egyszerű állampolgárok, olyan értelemben mondom azt az egyszerű szót, hogy a társadalmi ranglét rához, de az én értékítéletemben nem egyszerű állampolgárok, illetve azok szemével se egyszerű állampolgárok, akik. Úgymond segítséget kaptak a mindennapos problémáik megoldásában, mert ők is abban a estek, helyzetbe kerültek, mint ahogy a mai témánk is van, hogy egyszerűen a problémákban se az államtól, se a társadalomtól, se a közintézményektől, ettől vagy attól, akinek, akiket ezért hoztak létre, hogy segítsen, nem kap segítséget, mert nem biztos, hogy. Ne. De azt hiszem, egy célkezdeményezésnek éppen ez a célja, célja. Hogy, hogy, hogy segítsen egy hálózatot, vagy egy valamit létrehozni, ami, ami elősegíti azt, hogy kapcsolatok. Teremtőjenek, ez nem az államnak a dolga. Nekem épp az a Igen. tapasztalatom, Igen. hogy egészen magas szintű állami helyekre ö, ö, helyekhez is fordultam segítségért, és csak egy mondattal tudom megfogalmazni. Ha a síratófal előtt mondom el, Igen. amit elmondok, az körülbelül ugyanolyan eredményes. Hát ez Tehát fontos. El se jut hozzájuk. Én kell teremteni. Ez a civil, civil tevékenységek, civil dolgok, hogy az emberekhez minél jobban, minél szélesebb körben eljussanak ezeket. A dolgok. Mert én például van egy nagyon szép kezdeményezés, nem Magyarországról, de most Magyarországon az a Fehér liliom mozgalom, hogy ugye a hölgyek, a fiatal lányok megtartsák a szüzességüket a házasságig, de én egyetlen egy olyan hölgyel sem beszéltem, akiket én ismerek, akik egy ilyen életcélt támasztottak maguk elé, vagy fiút, aki valamilyen állami program keretében, vagy állami, vagy médiában, újságban, tévében ö, megnyilatkozott ö, program, vagy oktatás, vagy tanítás szellemében gondolta az, hogy na most hát tényleg én így fogok élni, hanem egy, egy civil mozgalom keretében, illetve hát vannak, akik vallási mozgalom keretében ö, döntöttek így, hogy így fognak csinálni. És ugye nagyon sok, nem csak ezen a területen, nagyon sok más területen is hát, hát elengedhetetlen az ilyen törekvés. Csígő kezdeményezés. Leárt az időnk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi is Köszönjük, hogy eljöttek. Két hét múlva találkozunk a Krétakör adásában, és valószínű, hogy akkor is ugyanilyen izgalmas témát fogunk majd feszegetni. Köszönjük, hogy velünk voltak. Köszönjük a telefonokat. Viszontlátás, viszont, látás, viszont